Ja, nu, nu spelar vi in om det väldigt högt här mikrofon från. Uh, mikrofon från, uh, från Mixen här som kommer in väldigt starkt. Hör man lite brömmande ut från datoren här också faktiskt. Nu blir varma. Det sitter ju galler på sidan också. Det går ju då att köpa så här. Någon form av fläkt som blåser i luft genom gallret här och blå kommer in luft i datorerna. Nu har vi en kylplatta också för den här laptopen här. Den bordsmikrofonen vi hade, den var ju väldigt svag helt enkelt. Och någon medhörning i lurarna har man absolut inte. Och sen var det medhörning som var för stark från B-datorn idag också. Som tyvärr trängdes in, kan man ju säga då, och störde lite grann. Det slippade ut från hörlurarna och gick in i bordsmikrofonen där. Sen bröt jag den första låten också, sen kom den tillbaks igen, så att, uh, det är en spellista som ska gå från 1, 2, 3 ner på Malia va. Sen kom dra med en lite väl häftigt där, jag var tvungen att gå in och titta hur det såg ut med olika inställningar. Så att jag verkligen hörde. så att, tyvärr så blev det en stunds tystnad innan han kom in på Skype och samtalet eller intervjuen började där faktiskt. Så att jag måste vara säker på att det verkligen var rätt inställt så att det hördes. Så det är stereo Mix som tar output-signalen också på. Egentligen har ju Stockholms Nörrådeförening ett tekniskt fel på sin server tx.nörråde.se. Men det fick jag ju byta ut mot en annan server man har. En reserv. Så ett, ett alternativ server då, som ligger på. Och den ansluter direkt här. Det heter rx.narradio.se ansluter via Winamp och inputten ska bytas ut då från Winamp till Soundcard. Så allt som hörs från datorn ska spelas upp och höras. Det här var ju första gången som vi testade Skype faktiskt. Vi har aldrig testat Skype förut och eh, Rami kom in. Minns sagt väldigt stark och bordsmikrofonen var ju, ja den var ju väldigt svag istället faktiskt. Nu att jag är längre bort här. Kanske har lite doft ljud här, det är väl från datorerna som hörs lite grann faktiskt också. Gällde det Gäller att ställa in. Uh, rätta värden med grejer, jag kan också sitta lite framåt lutad här så att jag kommer väldigt tätt. Uh, och sen är det stereomix som tar den utgående signalen här på USB-multichannel-audio-device. Så att det är mycket med inställningar och sånt. Det var lite störande medhörning från b här, det sliprade ut. Det var högt inställt från Roddy Sure som spelade in. Och det sliprade ut från hörlurarna och gick in i bordsmikrofonen. Lite metalliskt ljud. Sen märkte jag det efter ett tag sedan där. Det var en stunds tystnad innan intervjuen kunde börja tyvärr, vi jag var tvungen att verkligen se att de olika inställningarna gick ut, att det var rätt inställt och Europa och Det var första gången som vi körde med Skype. Och man ska ställa in också inställningar på Skype också. Ja, men det är nog så att den som ringer in på Skype blir nog helt enkelt mycket starkare än den mikrofon man har. Men det här är en annan mikrofon som sitter på tregrenen här. Den kommer från en mixer som man kan ställa in. Nu blir jag ju svagare här va? Eh, så man höjer upp här. Till exempel så här kan man ställa in också. Då kan man sitta eh, en bit ifrån så här och prata också. Då ska man höra så att vi ska nog testa den här mikrofonen också. Eh, det är ju första gången vi kör det här, 60 minuter. Och med Skype också faktiskt. Och sen har jag lyckats få en väldigt stark signal från uh, telefonadaptern. Och sen ska den här micken in på samma ingång som telefonadaptern. får man ha en liten uh, audioadapter emellan också. Man får två ingångar till en. Så att det är olika inställningar här som kan ställas in. Här har ni mig väldigt starkt. Här har man lite mer doft brum från datorerna här på databordet. Så att det gäller att ställa in Och jag ska ju kunna sitta en bit eh, Ifrån också eh, Lite bakåt lutad så här och kunna prata Jag behöver inte sitta så här framåt lutad, oj Men då kan man ställa in Och sänka ner här istället också så Det här är mycket billig mixer här Faktiskt, det är talk också Så det är mycket olika inställningar alltså Som ska ställas in Mycket alltså helt enkelt. När visst var är lite väl svag. Så att den här micken från som måste testas också. Får man en betydligt starkare signalstyrka på. Första gången det här. Det var första gången som Aschmed Rami medverkade. På många här ansår. Vi hade en nattsändning i... Ja, i början på 2000-talet någon gång var det som vi hade en nattsändning från Jolinbergs studio och då medverkade Ajna Rami. och jag blev allt tröttare och tröttare och inte ringde han men till slut så ringde han faktiskt så att han, det finns två ljudfiler del 1 och del 2 när han medverkade på en nattsändning i början på 2000-talet så att det är ett antal år sedan och nu medverkar han på Skype du kan höra lite fiskmåsa till exempel i bakgrunden där. Det var lite mindre störningar några gånger, men det var första gången i alla fall. Så att den här mikrofonen från mixen kommer också testas också, hur den, hur den låter faktiskt. Så att det är olika regler och sånt som ska ställas in på lagom nivåer och liknande faktiskt här. Bortsmikrofonen är nog lite väl en svag mikrofon faktiskt. Den duger att prata med, men uh, vill man få en starkare mikrofon så ska man köra på den här också.